Kilencedik fejezet A jövőről Szemet a távolba, kezet a kormánykerékre. A 101. évenben vagyok, úgyhogy talán nem írok már többet. De ha rajtam múlik, élek még 101 évet, és ezek nem a búcsú szavaim. Mindig is optimistán mondtam véleményt mindenről, és ezen nem szeretnék változtatni. De mivel ez a könyv utolsó fejezete, következzék néhány búcsú gondolat, amely remélhetőleg minden olvasómnak segít, hogy hosszú, boldog, egészséges, értelmes életet éljen. Örömmel várom az ő századik születésnapjukat is. Törődj az egészségeddel és a jó kondícióddal! Régebben naponta úsztam, és ha valakit aggasztana, hogy nem született bajnok, annak elárulom, hogy én sem úszásra termettem. Iskoláskoromban vöröskeresztes vizsgát kellett tennünk, és az egyik feladat néhány perces mozdulatlan lebegés volt a medencében. Előre szóltam az oktatónak, hogy én nem tudok a vízben lebegni. Bolondság. Az emberi test természetesen lebeg a vizen felelte, és be is akarta bizonyítani, amit mondott. A medence széléhez kísért, rám parancsolt, hogy vegyek egy nagy levegőt, húzzam a térdemet a melkasomhoz, és arccal előre bukfencezzem a vízbe. Megnyugtatott, hogy úgy fogok lebegni, mint a parafadugó. Engedelmeskedtem neki, és ahogy megmondtam, fejjel előre a medence fenekére süllyedtem. Ő azt mondta: Soha életében nem látott még senkit, aki nem maradt a felszínen, mire nyugodtan közöltem vele, hogy nekem kövek vannak az agyam helyén. Ezt többen mondták már nekem. Az úszás oktató meglátta bennem a nagy lehetőséget, és megkérdezte, szeretem-e a banánt. Igennel válaszoltam. Vízisóval készültek a fél év végére, és csodás szerepet ajánlott. Nem volt más dolgom, mint hogy a kezemben egy banánnal beugorjak a medencébe, a fenekén meghámozzam és magamba tömjem, a felszínre jöjjek, és a banán banánhéjjal integessek a közönségnek. Évekkel később egy kis bistróban ebédeltem Párizsban, és észrevettem, hogy a szomszéd asztalnál ülő férfi folyton engem bámul. Végül odajött hozzám. Önt Beninek hívják? Boldoggát tett, hogy a munkám miatt megismernek, úgyhogy igennel válaszoltam. Az idegen vidáman hátba vágott. Haver, amikor utoljára láttalak, nem volt rajtad ruha, két méter mélyen voltál a víz alatt, és egy banán tettél. Mostanában minden reggel húsz percen keresztül a saját magam számára kitalált torna gyakorlatokat végzem. Amennyire tudom, igyekszem az összes izmomat megmozgatni. Ébredés után első dolgom, hogy nyújtózkodjam az ágyban. Hanyat fekve biciklizem, majd 25 felülést végzek. Ezután felkelek, az ajtóhoz megyek, megnézem, milyen az idő, és légző gyakorlatokkal szabadulok meg a tüdőmben felgyűlt állott levegőtől. 25 belégzés, 25 kilégzés. Közben félig, majd negyedig előrehajolok, és úgy csapkodok a kezemmel, mintha repülnék. A szomszédaim persze bolondnak néznek. Bekapcsolom a rádiót, hogy meghallgassam a legújabb őrültségekről szóló híreket, és néhányszor behajlítom a térdemet. Ezután hasra fekszem a földön, és hátrafelé rúgok a lábammal, mint egy szamár. Végül jönnek a fekvő támaszok. Régen százat csináltam, de már 75-re csökkentettem az adagom. A dohányzás, valamint az alkohol és a nehéz ételek fogyasztása ártalmas, de ezt mástól is hallottad már. A tiszta agy feltétele, a nyugodt alvás. Napi nyolc-tíz órát alszom, és szerencsére mindig elkerült az álmatlanság. Sokszor kérdezik tőlem, hogy tudtam elaludni a háború rengeteg borzalma közepette, de egyszerű a válasz. Fáradt voltam, kidöltem. Érdemes próbálkozni. A sorozás előtti vizsgálaton az orvos megkérdezte, van-e valamilyen problémám, mire azt feleltem, túl sok a savam, és ha nem a megfelelő ételeket eszem, megfájdul a hasam. Közölte, hogy a hadseregben nem tudok majd válogatni, és inkább alkalmatlannak minősít. Kicsit sem örültem. Megkértem, hogy engedélyezzen egy próba menetet. elvégre később is bármikor leszerelhetek. Túléltem. Próbálkozni kell. Az ember eleve jobb, mint ami ennek hiszi magát. Az élet nem tökéletes, különösen annak, aki szörnyűségeken vagy nagy megpróbáltatásokon ment keresztül. Nem könnyű mindig szívből boldognak lenni, de vígaszra találhatunk a hétköznapokban. Teljes és csodálatos életet éltem. Jól vagyok, van négy gyerekem, aki jó nevelést kapott, és felelősség teljesen gondolkodik. Nincsenek sem kórházban, sem börtönben. Ezek tények, és már is máslistának érzem magam tőlük. Vannak tények, amelyek téged is máslistává tesznek, csak meg kell keresned őket. New Yorki vagyok, az itt élők kemények és különlegesek, de Párizshoz semmi sem fogható. Olvas olyan könyveket, amelyekből erőt meríthetsz. Én többnyire nem regényeket olvasok, a vallásról szóló írások érdekelnek a legjobban. De a kedvencem, ha hiszik, hanem, a háború és a béke. A háború után Svájcban voltam szabadságon, és az alakulatomat váratlanul máshova vezényelték. Felkéreckedtem egy hajóra, amelyen senki sem ismert. Folyton rám akartak lőcsölni valami mocskos munkát. Elbújtam a lépcső alatt, és tolsztojt olvastam. Légy csupa tűz! Ne kövesd a divatokat, teremts magadnak sajátot! Egy ideje van egy nagyon rendes ápoló nőm, és amikor azt mondom neki, hogy elmegyek otthonról, és fél pár fekete, fél pár piros cipőt húzok, ő megrémül. Nem lehet, tiltakozik. Miért nem? Mind a kettő tökéletes állapotban van. Miért kéne passzolniuk? Ha filmcsillag lennék, és így járkálnék, mindenki rohanna felemás fekete-piros cipőt vásárolni. A jövő kiszámíthatatlan. A legjobb tervek is csődöt mondhatnak. Mindig tekints messze előre, de a jelennél nincs fontosabb. Az a lényeg, hogy erősen szorítsd a kormánykereket, a jövő meg majd úgy is gondoskodik magáról. Ne hajj meg úgy, hogy sok pénzed van a bankban. Oda át nem veszed hasznát a vagyonnak. Tegyél félre valamennyit nehéz időkre, a többit, ha teheted, Fordítsd jótékony célra, És osztazd rajta a családoddal. A kudarc lelkiállapot. Zsák utca helyett Tekintsd átmeneti akadálynak A siker felé vezető úton. Ha elestél, Szedd össze magad, Menj tovább és kövessel mindent, Hogy ugyanabba a buckába Ne botolj bele még egyszer. Ne hagyd, hogy valaki azt mondja, Meg akar halni a hazájáért. Ez butaság, a hazáért élni kell. Mindenkit ártatlannak kell tekinteni, míg a bűnösségét be nem bizonyítják. Ne bíz a politikusokban. Nekik az a legfontosabb céljuk, hogy újra válasszák őket, és mindent el is követnek érte. Nem akarom azt állítani, hogy mindenki korrupt, aki politikai pozíciót szerez. Néhányan nem adják meg magukat könnyen, és bármilyen hivatalt töltenek is be, Megteszik, amit tőlük telik. De sokan önzők, és nem a közösség érdekeit tartják szem előtt. Mindig kért számon rajtuk a tetteiket, főleg, ha szavaztán rájuk. Mennyi idő alatt gyógyul meg egy összetört szív? Ez körülbelül olyan, mint amikor tőlem azt kérdezik, mikor jön el a világbéke. Mindkettőre csak tíz kötetben tudok válaszolni, vagy egy szóval. Lassan. Bármilyen komoly is a helyzet, ne felejtsd el jól érezni magad. Én minden nap jól szórakozom. Talán már sejtik. Szeretek viccelni. Még Nürnberg is vidám időszak volt. Azzal váltam híressé, hogy kiapadhatatlan sörforrásra leltem, méghozzá ingyen. Az Office of Chief Counsel for War Crimes... Az OCCWC jogászai a bíróságtól úgy 15 kilométerre egy villában kaptak szállást, amelyet eufemisztikusan aglegény körletnek neveztek. Ideális lett volna, ha kapunk enni. Az öt másik jogász megegyezett, hogy rám hárítja a probléma kezelését. Először a garást hívtam, és ráparancsoltam egy tizedesre, hogy küldjön értem egy jeepet. Megpróbált kibújni a megbízás alól, de én azt kérdeztem tőle. Mit felel majd, amikor Taylor tábornok embereinek éheztetéséért kell vállalnia a felelősséget? A jippel az ellátó tisztraktárába mentem, és kitöltöttem valami űrlapot, amelyen a frissen felállított katonai étkezde számára kiutalandó élelmiszerről szólt. Az egyik rubrikába be kellett írni, hogy hány embert szolgál ki az intézmény. Őszinte ember vagyok, beírtam, hogy hatot. Sajnálom, haver, mondta erre az ügyeletes örmester. Minimum 25 embernek kell lennie. Így nem tudok mit tenni. Tudtam, hogy az örmester szolgálata fél órán belül lejár. Így megköszöntem a segítségét, minden jót kívántam és távoztam. Fél órán keresztül autózgattam, majd visszamentem az új ügyeleteshez. Amikor vele is elértem ahhoz a kérdéshez, hogy hány embert kell kiszolgálni, őszinte ember lévén azt feleltem. Változik, de ad ki a minimális adagot, és ha többre van szükségem, akkor visszajövök. Ez így rendben is volt, elégséges ellátmányban részesültünk. A söradagot közvetlenül egy helyi sörfőzdében kellett felvenni. E célra szereztem egy hadizsákmányul esett náci parancsnoki kocsit, egy túlméretezett terepjárót. Már nem emlékszem, hogy 25 katona hány hordó sörre volt jogosult, de hat jogász nyilván nagyon jól érezte magát tőle. A hatalmas sörfőzdében segítség nélkül képtelen lettem volna a teljes adagot felpakolni. Megtudtam, hogy a cég szekérrel szállítja ki a hordókat a helyi kocsmáknak. Kiderítettem, melyik sörfőző esik a legközelebb a szállásunkhoz. Megbeszéltem a főzdével, hogy náluk tegye le a mi részünket is, és megállapodtam a tulajjal. Ő palackokba töltötte és jégre tette az italt, míg értenem mentem, és cserébe megtarthatta a felét. Így jött létre a Benni féle sörforgalmazó rendszer. Nürnbergben minden este mulatság volt. A szörnyű háború véget ért. Vártuk, hogy kezdődjenek a perek és győzteshez méltó hangulatban voltunk. Változtak az erkölcsök. A társasági életünket senki sem ellenőrizte. Akinek szüksége volt néhány láda sörre, megkeresett. Ha sikerült meggyőznie, hogy a sör beszerzése országunk érdekeit szolgálja, felhívtam a társamat a közeli kocsmában, és utasítottam, hogy adjon ki egy adagot annak, aki tudja a jelszót, Benni küldött. Az a hír terjedt rólam, hogy csodát tudok tenni. Nürnbergben nem azt tett ismerté és népszerűvé, hogy gondoskodom a történelem leggonosabb gyilkosainak lehető leggyorsabb megbüntetéséről, hanem hogy van egy titokzatos képességem. Végtelen mennyiségű sör tudok szerezni minden jogásznak és a barátaiknak. Légy a saját példaképed. Nekem soha nem voltak bálványaim. A jenki stadionban láttam Babe Ruth hazafutását. Mindenki nagyon izgatott volt miatta, kivéve engem. Rendben, nagyobbat tud ütni a labdába, mint más. És akkor mi van? A magunk módján mind próbálunk hazafutást ütni. Csak kényelmesen. Én mindig úgy nézek ki, mint valami csavargó. Ilyen a hétköznapi viseletem. A nyakkendő, a zakó, meg az elegáns nadrág, csak a munkaruhám. Ha látsz a tévében, is nagyon tiszteletreméltóan nézek ki. Jobb, ha tudod, hogy itthon általában fehér zakniban, bő nadrágban, és nyakkendő nélkül üldögélek. Neved magad túl komolyan. Nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért onnan, ahonnan indultam, odáig jutottam, ahol most vagyok. Sosem feledkezem meg róla, és ezért nem szoktam kis dolgok miatt panaszkodni. Nem csinálok nagy felhajtást apróságokból. Egyszerűbb elhajolni az ütések elől. Az ember legfontosabb tulajdonságai. Tisztesség, empátia, tolerancia. Soha ne tegyél olyat, amit később szégyelnél. Egy kép áll előttem az íróasztalomon, amely a feleségemet és engem ábrázol. A keretre azt a szót írták, örökké. Ez a fotó a háború alatt végig a zsebemben volt. Vidd magaddal a szeretteidet, bárhová vet is a sors. Azokat is hordozd magaddal, akik már nincsenek veled. A szerelem örökké tart.